Fa'inas d'akal hadith kitab Allah, khair al-huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ash-shara al-amuri muhdathatuh, fakulla muhdathin bid'ah, wakulla bid'ah zulala, wakulla zulala fil nafr. Barahadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita wajib panjatkan ke Allah subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan seperti biasa. Mulai hari Sabtu sampai hari Senin kita akan membahas kitab Al Fusul Fisiratil Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembahasan tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al Imam Ibn Khafir, Rahimahullahu Taala, yang kita kenal yaitu penulis Tafsir Ibn Khafir. Kita sedang membahas sejarah seorang manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini dialah nabi sallallahu alaihi wasallam yang pembicaraan tentang nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana akhlak beliau tentang bagaimana hujangan-hujangan beliau tentang bagaimana perjalanan kehidupan beliau tidak akan pernah habis tidak pernah ada henti-hentinya para ulama terus menulis kitab-kitab tentang sirah nabawiyah ya puluhan kitab tentang sirah nabawiyah telah ditulis oleh para ulama dari zaman tabi'in hingga zaman sekarang ini mereka tidak pernah mencukupkan dengan satu kitab saja karena mereka sadar satu kitab yang ditulis pasti masih ada sisi-sisi yang belum terungkapkan masih ada rahasia-rahasia dari surah, sirah nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum terjabarkan dengan baik oleh karenanya kita dapati para ulama hingga saat ini masih terus menulis tentang sirah nabi sallallahu alaihi wasallam Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membicarakan tentang bagaimana munculnya kesyirikan atau bagaimana kerusakannya, kerusakan-kerusakan yang terjadi di jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kerusakan dalam masalah akidah maupun kerusakan yang berkaitan dengan akhlak. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Ya, kita akan membahas tentang beberapa kejadian sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tentang masalah atau peristiwa, ya, datangnya Abraha yang membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanillah Zaini Allahu Iakum. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahasanya Nabi Ismail Alaihissalam menikah dengan seorang wanita. Dari kabilah Jurhum. Yang disebutkan bahwasanya wanita tersebut yang akhirnya ya, memberikan keturunan kepada Nabi Ismail AS, dua belas keturunan, wanita tersebut bernama Ra'lah. Ya. Dari kabilah Jurhum, kemudian akhirnya Nabi, Nabi Ismail AS memiliki dua belas keturunan, yang pertama, anak pertama yang paling besar, disebutkan oleh ahli sejarah bernama Nabit. Ikhwanifillah zaniallahu'ayakum. Maka Nabi Ismail AS, dialah yang menguasai Kaabah dan menjalankan pengaturan di kota Mekah tatkala itu. Kemudian tatkala beliau AS meninggal dunia, maka kekuasaan diambil alih oleh putra beliau yang bernama Nabit yang telah menikah dengan seorang putri dari kabilah Jurhum. Yang istri Nabi Ismail tersebut bernama Ra'lah Ra bintu Mudad bin Amr al-Jurhumi. Namun setelah Nabi meninggal dunia Putra Ismail maka kekuasaan kota Mekah diambil oleh kakeknya, oleh kakek Nabi yang bernama Muwahid bin Amr al Jurhumi. Jadilah kekuasaan kota Mekah dipegang oleh kabilah Jurhum dan mereka menguasai kota Mekah dalam waktu yang lama. Kemudian semakin berkembanglah anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mereka semakin menebar tersebar di Jazirah Arab sebagian mereka keluar dari kota Mekah dan banyak dari mereka yang keluar dari kota Mekah. Karena kota Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Kemudian ternyata kabilah Jurhum dalam menjalankan pengaturan di kota Mekah, mereka banyak melakukan kezaliman. Banyak melakukan ya hal-hal yang tidak sesuai dengan ya kebenaran sehingga mereka banyak menzalimi orang-orang yang datang ke kota Mekah. Bahkan sampai-sampai disebutkan oleh ahli sejarah di antara kezoliman yang mereka lakukan adalah mereka mencuri harta yang terdapat dalam Kaabah. Karena orang-orang yang datang ya, tawaf di Kaabah, di antara mereka ada yang memasukkan harta berupa emas atau perak ke dalam Kaabah. Rupanya harta tersebut diambil oleh kabilah jurhum. Sekianlah lama mereka melakukan kezoliman, ternyata hal ini tidak disukai oleh kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Di antaranya Banu Bakr dan kabilah Khuza'ah. Kedua kabilah ini, Bani Bakar dan kabila Khuza'ah. Akhirnya bersekutu dalam rangka untuk mengusir kabila Jurhum yang telah berbuat kezoliman dan semena-mena di kota Mekah. Akhirnya mereka pun bekerja sama. Kemudian mereka mengurangi kabila Jurhum dan berhasil mengusir kabila Jurhum dari kota Mekah. Sementara anak keturunan Nabi Ismail AS, mereka tidak ikut campur dalam dua belah salah satu dari dua belah pihak ini. Mereka tidak membela kabila Jurhum. Karena kabilah Jurhum juga adalah ya, kabilah kerabat mereka. Dan mereka juga tidak membela kabilah Khuza'ah atau Banu Bakar yang dalam rangka menegakkan keadilan. Akhirnya kabilah Jurhum pun diusir dan tinggallah di Mekah, Banu Bakar dan kabilah Khuza'ah. Namun disebutkan oleh dalam buku-buku siroh bahwasanya kabilah Jurhum sebelum mereka keluar dari kota Mekah, dan tatkala mereka tahu mereka bakalan kalah dan bakar, bakalan terusir dari kota Mekah. Maka di antara mereka ada yang menutup sumur zam-zam. Sumur zam-zam ditutup disebutkan mereka menanamkan misalnya ada patung, patung ee, rusa yang terbuat dari emas dalam rangka untuk menimbun dan menutup sumur zam-zam tersebut. Kemudian mereka tutup sumur zam-zam tersebut menghilangkan jejaknya sehingga sejak saat itu ya, maka sumur zam-zam pun tertutup tidak ada yang mengetahui di mana posisinya meskipun riwayat-riwayat tentang hal ini adalah riwayat yang lemah namun disebutkan oleh para ahli sejarah tentang hal ini intinya sumur zam-zam tertutup kemudian kabilah Khuza'ah pun menguasai kota mekah dan mereka yang memegang pemerintahan di kota mekah tersebut namun rupanya kabilah Khuza'ah pun demikian tatkala mereka menguasai kota mekah mereka pun tidak berbuat adil sebagaimana yang diharapkan mereka adalah kaum su' kaum yang jelek Bahkan mereka lah kaum yang pertama kali memasukkan kesyirikan dalam kota Mekah sebagaimana pernah kita jelaskan. Yang pertama kali memasukkan kesyirikan adalah salah seorang dari pemimpin mereka. Seorang terkemuka dari mereka yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Al-Bukhari, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajru qasbahu fil nar." Saya melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai dia telah menggeret ya, ususnya di api neraka. Dalam riwayat disebutkan لِأَنَّهُ أَوَّلُمَنْ سَيَّبَةَ السَّوَائِبِ Kerana dia adalah orang yang pertama kali ya, menjadikan sebagian ontak keramat. Dia ini yang pertama kali memasukkan bid'ah sebagaimana disebut melalui Ibn Kathir rahimahullah. Memasukkan bid'ah dan kesyirikan dalam dalam ajaran agama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissanam. Ini diantara kerusakan yang terjadi di kabilah Di antaranya juga terjadi perzinahan seperti Isaf dan Nailah. Dua orang yang berzina dalam Ka'bah. Kemudian dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi patung Sebagai pemberi peringatan bagi umat manusia itu. Akhirnya mereka pun ya, Banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan ya. Tersebutlah Ada keturunan Nabi Ismail Yang bernama Kusai Kusai bin Kilab bin Murrah Kusai inilah yang dikenal sebagai Orang yang telah berjasa mengumpulkan Kabilah Quraisy. Karena kabila Quraish terpencar-pencar Kita sebutkan tadi anak-anak Nabi Ismail Mereka terpencar-pencar Di antaranya ada keturunan dari Nabi Ismail Yang bernama Qusay Yang merupakan kakek-kakek dari kakeknya Rasulullah SAW Qusay ini Tadinya dia tinggal di luar kota Mekah Namun dia punya saudara Kandung yang tinggal di Kota Mekah Akhirnya setelah dia dewasa Dia pun kembali ke kampungnya Ke Mekah Kemudian dia hidup di kota Mekah bersama kabilah Khuza'ah yang telah menguasai kota Mekah. Dan di situ nampak bagaimana Khusai bin Kilab ini adalah seorang yang cerdas. Kemudian nampak kecerdasannya sampai-sampai dia disukai oleh pemimpin Khuza'ah tatkala itu yang bernama Huleil al-Khuzai. Akhirnya Huleil al-Khuzai ini karena tertarik dengan kecerdasan Khusai bin Kilab yang merupakan kakek-kakeknya Nabi SAW. Akhirnya Hulail ini menikahkan Kusai dengan putrinya yang bernama Hubba. Akhirnya menikahlah Kusai dengan putri pimpinan kabilah Khuza'ah. Kemudian bermelahirkan beberapa anak. Akhirnya tadkala pemimpin dari kabilah Khuza'ah meninggal dunia Hulail. Maka dia ingin agar penggantinya adalah Kusai menantunya. Namun hal ini tidak diterima oleh Orang-orang kabilah khusyaf ah, mereka tidak terima. Sementara pemimpin mereka ingin agar yang menggantikan dia adalah kusei, karena kusei lebih utama untuk menguasai kota Mekah dan mengatur kota Mekah. Kenapa? Karena dia keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kita berusaha memahami hal ini karena ini berkaitan dengan nasab Nabi saw. Kusei ini. Memiliki Beberapa anak Di antaranya Abdul Manaf Kemudian Abdul Uzza Kemudian Abdul Dar dan Abed Ada Empat orang, anaknya Kusai Abdul Manaf, yang Abdul Manaf inilah Kakek Nabi SAW Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abdul Dar dan Abed Yang paling tua adalah Abdul Dar Empat orang ini anak-anak Qusayi seluruhnya Sehingga tatkalah Qusayi berhasil mengumpulkan orang-orang Quraish Kemudian dia pun mengadakan kepemimpinan di kota Mekah ya. Maka dia pun membagi pengaturan kota Mekah Di tangan orang-orang Quraish Ada yang namanya Rifada Ada yang namanya ya, Hijabah Ada yang namanya Siqayah Ini semacam kementerian-kementerian kecil yang ada di kota Mekah ya. Ada pun Liwa dalam rangka pertahanan Rifadah, yaitu memberi makanan kepada jemaah haji. Siqayah menyiapkan minuman untuk jemaah haji. Ya. Kemudian naduah adalah uh, semacam permusyawaratan yang dilakukan oleh mereka. Ini ada kementerian-kementerian kecil yang dibikin oleh Qusay, tatkala mengatur kota Mekah. Tatkala Qusay bin Khilab bin Murrah ini meninggal dunia, maka dia menyerahkan seluruh kementerian ini ke tangan putranya yang paling tua, yaitu abdul dar sehingga seluruh pengaturan di kota Mekah dipegang oleh Abdul Dar namun ikhwani filah zani Allah wa iya'kum ya. ternyata Abdul Manaf ya, adalah orang yang paling mulia diantara kuturunannya Kusey ya, dan anak-anaknya pun adalah orang-orang yang yang mulia Abdul Manaf memiliki empat orang anak yang bernama Hashim kemudian Abdu Syams, kemudian Naufal, dan Muttalib. Empat orang anak Abdu Manaf ini. Namanya Hashim, Abdu Syams, Naufal, dan Al-Muttalib. Berjalan dengan waktu, ternyata Bani Abdi Manaf, yaitu Hashim dan saudara-saudaranya, lebih dihormati oleh, oleh orang penduduk Mekah. Sehingga akhirnya, sementara anak-anak dari Abdu Dar, kurang dihormati. Sehingga akhirnya, Banu Abdi Manaf, yaitu Hashim, kemudian Muttalib, ya, kemudian Abdus Syams, dan Naufal, mereka berusaha merebut kepemimpinan dari sepupu-sepupu mereka. Anak-anaknya, Abdudar. Akhirnya, hampir-hampir terjadi pertikaian terkala itu. Mereka pun bersumpah suatu peristiwa yang dikenal dengan Halful Mutayyabin, yaitu anak-anak dari Abdu Manaf, Hashim dan saudara-saudaranya bersumpah dengan masukkan tangan mereka ke dalam Minyak wangi kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah Dan mereka bersumpah untuk merebut kekuasaan dari sepupu-sepupu mereka. Demikian juga sepupu-sepupu mereka, Banu Abdiddar, juga mereka bersumpah untuk memerangi sepupu-sepupu mereka dari Banu Abdimanaf. Dan hampir terjadi ya, permusuhan atau peperangan saudara. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka. Akhirnya terjadilah permusyawaratan di antara mereka. Sehingga... Ya, pembagian kementerian menjadi dua Adapun liwa dan nadwa ya, Masalah Pertahanan dan masalah Permusyawaratan dipegang oleh Banu Abdiddar Anak-anaknya Abdiddar Sementara berkaitan dengan berkhidmah kepada jemaah haji Seperti si dan Rifada Menyiapkan minuman bagi jemaah haji Dan menyiapkan makanan buat jemaah haji Dipegang oleh Hashim Yaitu Banu Abdimanaf dan saudara-saudaranya Setelah itu dipeganglah oleh Hashim, karena Hashim adalah orang yang paling mulia terkait itu. Abdul Syams adalah anaknya Abu Manaf yang paling tua. Ni saya mohon maaf karena saya sebutkan nama-nama mungkin sulit untuk apa dihafal ya. Kalau namanya Paijo, PaiMen mungkin gampang ya. Paijo, PaiMen, Agus. Tapi karena nama-namanya nama-nama Arab agak sulit kita hafal. Tapi inilah silsilah silsilah kakek-kakek Nabi SAW. Maka kita tahu nanti sampai kepada Nabi SAW. Akhirnya Hashim inilah yang memegang Kementerian, masalah, pengairan, dan penyediaan makanan bagi jemaah haji. Dialah kakek Nabi SAW. Sementara anak Abdul Manaf yang paling tua, Abdul Syams, dia kathiru safar, suka bersafar sehingga tidak bisa mengatur kota Mekah. Hashim adalah orang yang kaya raya. Miliki harta yang banyak. Sehingga dia terkadang berjalan kemana, berdagang. Suatu saat dia pergi ke Madinah. Kemudian dia tertarik dengan seorang wanita yang namanya Salma dari Bani Najjar. Maka dia pun menikahi wanita tersebut. Maka lahirlah kakek Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib Lahir di mana? Di Madinah. Lahir di Madinah. Namanya Syaih Batul Hamd Namanya bukan Abdul Muttalib bukan. Namanya Syaih Batul Hamd Tapi nanti dikenal dengan Abdul Muttalib Akhirnya Hashim pun setelah itu meninggalkan anaknya yang bernama Syaih Batul Hamd Hashim pun pulang ke Mecca dan melanjutkan pengaturan kota Mecca Kemudian Hashim pun meninggal Setelah Hashim meninggal diganti oleh saudara yang bernama Muttalib saudara kandungnya Jadi kita sebutkan bahwasanya mereka empat bersaudara Hashim, Abdul Syams, Muttalib dan Naufal karena Hashim meninggal dunia maka dipegang oleh Al-Muttalib rupanya Al-Muttalib ini tatkala dia memimpin kota Mekah pengaturan pengairan dan masalah makanan untuk jemaah haji dia ingat bahwasanya Hashim punya anak di mana di Madinah maka dia pun pergi ke Madinah menjemput putra Keponakan yang bernama. Syaibatul Hamd. Akhirnya dia pun bawa masuk. Syaibatul Hamd ini ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Dia bawa gonceng. Orang-orang menyangka. Anak yang dibawa itu adalah budaknya. Maka dia dikatakan. Abdul Muttalib. Hambanya si. Si Muttalib. Itulah kenapa dikatakan. Abdul Muttalib. Padahal bukan. Padahal ini adalah keponakannya. Akhirnya. Muthalib ini menyerahkan kepemimpinan kepada keponakan yang bernama Abdul Muthalib yang aslinya namanya Syaibatul Hamd. Inilah kisah awal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abdul Muthalib inilah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dialah yang menemukan di mana letak air Zamzam. Dan dialah yang berhadapan dengan Abraha tatkala ingin menghancurkan Kaabah tatkala dia minta unta ontanya Dialah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib seorang yang penuh berwibawa dan seorang yang dihormati oleh orang-orang Quraish tadi kala itu Disebutkan oleh Dalam buku-buku sirah ya, Dengan sanat yang Hasan atau sanat yang sahih Sebagai disebutkan oleh dokter Akram Al-Umari bahwasanya Abdul Muttalib satu saat bermimpi dalam mimpinya Bermimpi ditunjukkan di mana lokasi Air Zamzam -zam. Karena Air Zamzam -zam tertutup Sejak zaman Kabilah Jurhum Dan Kalau mereka diusir oleh khuzaah Mereka pun menutup Air Zamzam -zam. Akhirnya dia bermimpi kemudian dia pun melaksanakan mimpi tersebut untuk mencari di mana posisi air zamzam. Akhirnya dia gali, dia mendapati air zamzam tersebut. Akhirnya lah hebohlah kejadian ini. Orang-orang Quraisy semuanya mengetahui bahwasanya Abdul Muthalib telah menemukan air zamzam, membuka kembali air zamzam yang telah tertutup. Mereka tentunya punya kabar tentang adanya air zamzam dan mereka tahu air zamzam telah ditutup. Ternyata ditemukan kembali oleh mata airnya oleh Abdul Muttalib. Orang-orang kafir Quraisy pun mendatangi Abdul Muttalib. Dan mereka mengatakan, Asyrikuna, kami harap kami juga punya hak untuk memiliki air zam-zam tersebut. Jadi masalah tadi itu Abdul Muttalib tidak punya anak kecuali satu orang namanya Al-Haris. Namanya siapa? Al-Haris. Belum ada anak-anaknya yang lain. Sehingga siapa yang bela dia? Tidak ada yang bela dia tadi itu. Namun Abdul Muttalib bertahan, tidak mau Ini air zam-zam saya yang temukan, milik saya Mereka mengatakan, kami, kita semua keturunan Nabi Ismail Kita semua ini keturunan siapa? Nabi Ismail, oleh karenanya kita sama-sama berhak untuk memiliki air zam-zam tersebut Namun Abdul Muttalib tidak mau Yang jadi masalah dia tidak punya anggota anak buah Anak buahnya cuma berapa? Satu orang yang nama Al-Harith, anak satu-satunya Akhirnya, mereka mengatakan, ayo kita Bertahkim, kita mengambil hukum kepada seorang dukun yang terkenal maka mereka pun berjalan bersama-sama bersafar, gengnya Abdul Muttalib dengan gengnya orang-orang kafir Quraisy Berjalan bersama-sama untuk pergi ke seorang dukun, dalam rangka untuk menentukan keputusan di tangan sang dukun tersebut. Rupanya di tengah perjalanan, persediaan air Abdul Muttalib dan anak buahnya habis. Sementara persediaan air yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy masih ada. Maka Abdul Muttalib pun minta air dari mereka, mereka tidak mau kasih. Akhirnya, tatkala Abdul Muttalib dan anak buahnya... Yakin bahwasanya mereka akan meninggal dunia, maka Abdul Mutalib mengatakan kita jangan mati konyol ya. Kita berusaha cari air, minimal sambil menggali apa, lubang kuburan kita. Akhirnya mereka pun mulai menggali lubang kuburan mereka untuk siap mati. Tahu-tahu ontanya Abdul Mutalib menendang tanah kemudian keluarlah air, bukan air zam-zam tapi air yang Allah berikan kepada Abdul Mutalib. Dari sini peristiwa ini dilihat oleh orang-orang kafir Quraish yang lain. Sehingga mereka mengatakan Benar Allah telah milik engkau Buktinya Di tengah padang pasir ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan minum kepada engkau Berarti air zam-zam itu memang hak-hak engkau Inilah ya. Semakin diagungkanlah Abdul Muttalib Kakek Nabi SAW Semakin diangkat oleh orang-orang kafir Quraisy Mengetahui Allah telah membela Abdul Muttalib Abdul Muttalib tatkala diminta Zam-zamnya atau orang-orang kafir Quraisy Ingin ikut serta memiliki zam-zam dan mereka mengatakan kamu siapa yang bela kamu? Anakmu cuma satu orang. Tatkala itu Abdul Muttalib disebutkan dalam riwayat Abdul Muttalib bernazar. Kalau saya punya anak sepuluh laki-laki semuanya, saya akan sembelih satu. Kenapa? Karena dia punya anak cuma satu. Sampai dia berangan-angan kalau sampai Allah berikan saya rezeki sepuluh anak laki-laki, akan saya sembelih satu di antara mereka. Akhirnya setelah beberapa waktu kemudian. Akhirnya Allah memberikan rezeki kepada Abdul Motolib sehingga dia punya anak sepuluh, sepuluh orang. Di antara anak-anak Abdul Motolib tersebutkan, Al Harif anak pertamanya, kemudian Az Zubair, kemudian Hamzah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga anaknya Abdul Motolib. Ini semua om-omnya Nabi. Sepuluh orang tersebut semuanya om-omnya siapa? Om-omnya Nabi. Di antaranya Al Harif, kemudian Zubair, kemudian Hamzah. Kemudian Abu Talib, omnya Nabi, ya. Yang Abu Talib, Abu Talib namanya Abdul Manaf. Kemudian Abu Lahab, Abu Lahab ni siapa? Omnya Nabi juga. Anaknya Abdul Mutalib, namanya Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Siapa Abdul? Abdul Uzza. Allah Subhanahu Wa Taala diantara hikmah Allah, Allah takkala mencela Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi watabbe. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Allah menyebutkan kunyah Abu Lahab. Allah tidak menemuk, menyebutkan nama Abu Lahab, karena nama Abu Lahab jelek, Abdul Uzza, hambanya Uzza. Oleh karenanya Allah tidak menyebutkan namanya, tapi Allah sebutkan apa? Gelarnya, yaitu Abu Abu Lahab yang diabadikan dalam Al-Quran. Abu Lahab dicela dan dimasukkan dalam neraka Jahannam paman Nabi sendiri. Dan inilah Abu Lahab adalah orang paman Nabi yang paling keras membantah dan memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada namanya Abdul Kaabah. Ya. Ada namanya Al-Muqawwam Ada namanya Al-Mughirah Ada namanya Hajal ya, Ini diantara Om-omnya Nabi SAW Sehingga kita bisa paham Oh rupanya diantara Om Nabi ada namanya Abu Talib Ada namanya Hamzah Ada namanya Abu Abu Lahab Inilah om-om Nabi yang, yang terkenal fil Kemudian ternyata Allah memberi rizki kepada Abdul Muttalib 10 orang anak karena dia pernah bernazar kalau saya punya anak sepuluh orang laki-laki saya akan sembelih satunya akhirnya dia pun ini melaksanakan nazarnya maka abdul mutthalib pun melemparkan uh, semacam dadu lah ya kalau istilah kita tapi bukan dadu semacam untuk mengundi nasib siapa di antara sepuluh orang anaknya akan dia sembelih ternyata keluar namanya kepada Abdullah, ayahnya nabi sallallahu alaihi wasallam yang disembeli Abdullah Padahal Abdullah adalah Anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib Di antara sepuluh anak tersebut Yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib adalah Ayahnya Nabi Abdullah Akhirnya tatkala Abdul Muttalib ingin menyembelih Sang putra Abdullah Maka Paman-pamannya tidak ada yang setuju Akhwalnya tidak ada yang setuju Dan mereka Memberi saran kepada Abdul Muttalib Untuk pergi ke seorang dukun Lagi-lagi pergi ke dukun Karena tidak ada syekh tatkala itu. Dan tidak ada ulama tatkala. Yang ada apa? Dukun tatkala itu. Dunia penuh dengan kesyirikan. Yang paling hebat adalah dukun tatkala itu. Sehingga mereka pun... Menyarankan dia untuk pergi ke dukun. Maka pergilah Abdul Muttalib ke dukun. Akhirnya sang dukun memberi saran. Ya berapa diat di antara kalian? Di kampung kalian diat berapa? Kata Abdul Muttalib, sepuluh ekor onta. Diat yang harus kami bayar kalau ada seorang yang terbunuh. Akhirnya kata sang dukun... Buatlah undian Kalau setiap kali keluar Nama Abdullah ya, Maka tambahlah sepuluh ekor onta Sampai keluar undian tersebut Atas nama onta Akhirnya Abdul Muttalib pun pulang dari dukun tersebut Kemudian membuat undian Dilemparlah nama Abdullah atau onta Ternyata lemparan pertama yang keluar Abdullah Lempar lagi kedua yang keluar lagi Abdullah, sudah dua puluh ekor onta Lemparan yang ketiga keluar lagi nama Abdullah Sampai ke kesepuluh Lemparan ke sebelas baru keluar nama Nama onta Akhirnya dia pun mengorbankan Seratus ekor onta Demi untuk menyelamatkan sang putra Abdullah Dan jadilah sunnah sampai sekarang ini Bahwasannya bayar dia adalah seratus ekor onta Barang siapa yang menabrak seorang dengan sengaja Membunuh orang dengan sengaja Atau tidak sengaja Membunuh orang tanpa sengaja Maka dia harus bayar dia Yaitu seratus ekor Seratus ekor onta Lumayan banyak ya sehingga tidak sembarang orang menabrak orang lain atau membunuh orang lain karena di sini ada hukum kalau sengaja membunuh maka dibunuh kalau tidak sengaja membunuh bayar unta 100 bayar diat 100 ekor 100 ekor unta ikhwan fillah jazaniallahu iyakum inilah ya di mana akhirnya Allah menyelamatkan ayah nabi SAW yang bernama Abdullah kemudian kita lanjutkan pada peristiwa tentara bergajah yang merupakan penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abraha yang dia merupakan ya wakil dari raja Habashi yang beragama Nasrani dan Abraha juga beragama Nasrani. Yang peristiwa penyerangan tentara bergajah ini terjadi di zaman kakek Nabi Abdul Muttalib. Terjadi di zaman lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, kapan terjadi peristiwa dihancurkannya tentara bergajah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah pas tahunnya lahir Nabi atau sebelumnya atau sesudahnya? Namun yang lebih dikuatkan oleh para ulama yaitu beberapa bulan sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebagai tanda ya sebagai pembuka yang menunjukkan akan mulianya orang-orang Quraisy yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam orang Quraisy tersebut lahirlah anak mereka yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ceritanya begini Abraha ini tinggal di Yaman dia tinggal di Yaman. Dia adalah wakil dari raja di Habasyah, yang ber, beragama Nasrani. Dan dia hasad. Tatkala melihat orang-orang pada berdatangan ke Kaabah untuk berhaji, orang-orang Arab seluruhnya, meskipun mereka musyrik, mereka mengagungkan Kaabah. Sisa ajaran Nabi Ismail masih ada. Sisa ajaran Nabi Ibrahim masih ada. Mereka mengagungkan Kaabah. Mereka mengagungkan Ashurul Hurum. bulan-bulan suci. Mereka mengagungkan tanah suci. Ya. Tanah suci muka mereka agungkan. Sehingga mereka pun tawaf, mereka pun berhaji. Masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim AS. Rupanya Abrah ini jengkel melihat orang-orang Arab berdatangan dari jauh. Bahkan dari Yaman. Dari mana-mana datang untuk tawaf di Kaabah. Maka dia ingin membuat saingan bagi Kaabah. Maka dibangunlah sebuah gereja yang sangat besar. Yang bernama Gereja Al-Kulais. Ya, gereja Al-Kulais yang... Sebagian ulama mengatakan Dinamakan Al-Qulais diambil dari kolansua. Kolansua artinya apa? Songkok Kenapa? Karena saking tingginya Saking tingginya gereja tersebut Kalau ada orang lihat gereja tersebut Songkoknya bakalan jatuh Maka dia katakan gereja Al-Qulais Gereja yang besar dia ingin Agar orang-orang semua meninggalkan Kaabah Dan berhaji ke gereja tersebut Kemudian dia pun bangun gereja tersebut Dengan susah payah dibangun dengan gereja yang tinggi yang besar Rupanya ada seorang Arab dari keturunan Kinanah. Dia dengar, oh, uh, ada orang kurang ajar ingin menjadikan saingan bagi apa? Kaabah. pun dia berjalan dari dari Arab, dia pergi ke menuju mana? Ke Yaman. Berjalan untuk cari gara-gara. Maka dia pun keluar dari negeri Arab, dari kampung dia. Pergi ke negeri Yaman. Dalam rangka untuk buang air besar dalam gereja tersebut. Supaya menjengkelkan Abraha. Maka dia pun buang air besar di situ. Disebut dalam riwayat dia pun mencoret-coret Kotorannya dia hambur-hamburkan Di dinding gereja tersebut Akhirnya diketahui oleh Abraha Dan dia pun murka besar Rupanya Ada orang Arab ya Yang mengagungkan Kaabah telah mencari gara-gara Merusak Kaabah kita ini Kaabah seingan Akhirnya pun dia bertekad Untuk menghancurkan Kaabah tak kala itu Maka dia mengumpulkan Entah 10 ekor gajah Pokoknya gajah banyak dia bawa Dan 60 ribu pasukan Berjalan dari negeri Yaman menuju ke Mekah. Disebutkan oleh dalam riwayat bahwasanya gajah-gajah tersebut dipimpin oleh gajah yang paling hebat yang bernama Mahmud. Namanya apa? Mahmud. Sini ada yang namanya Mahmud. Ini nama gajah yang paling hebat diantara gajah-gajah tersebut. Dan dibawa rantai gajah-gajah tersebut. Kenapa dia harus bawa gajah? Dia punya tujuan bawa gajah ke, ke Mekah. Kenapa dia ingin agar Ka'bah ini dirantai? Kemudian dicungkil oleh gajah-gajah tersebut. Sekali cungkil habislah Ka'bah tersebut. Ini rencana busuk dari Abraha. Maka keluarlah dia membawa 60.000 pasukan, pasukan yang sangat hebat. Dan kita tahu tatkala itu orang-orang kafir Quraisy, kabilah-kabilah Arab tercerai-berai, masing-masing kabilah punya kampungnya, kampungnya sendiri-sendiri. Selama dia berjalan dari Yaman menuju Kota Mekah, seluruh kabilah yang dia lewati semua tunduk. Yang dia tuju kabilah Quraisy yang terakhir. Fakil itu orang-orang Arab tahu tentang kemuliaan kabilah Quraisy, karena kabilah Quraisy inilah yang menjaga Kaabah, yang mengatur kepengurusan di, di Mekah, yang beri makan kepada jemaah haji, yang beri minuman kepada jemaah haji. Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dulmuthalib, pimpinan orang-orang Quraisy segala itu. Setiap Abraham melewati kabilah dari Yaman menuju Mekah. seluruh kabilah tunduk kepada Abraham. Tidak ada yang berani. Sampai akhirnya Abrah ini pun sampai suatu tempat namanya Al Mukomhas, yang sekitar 20 puluh kilo di arah timur kota Mekah. Di situlah kemudian dia pasang anak buahnya, ya dekat Arafah, ya, dekat padang Arafah, di ujung padang Arafah, dekat uh, Muzdalifah ya. Akhirnya dia pun mengambil harta-harta orang Quraisy yang dia lewati. Di antara harta yang dia ambil adalah hartanya Abdul Muthalib 200 ekor onta. 200 ekor onta milik Abdul Muthalib diambil oleh Abraha. Kemudian dia pun bersiapkan gajah-gajahnya untuk untuk mencungkil Ka'bah. Dia pun menunggu di situ. Tatkala Abraha sedang menunggu di situ kemudian duduk di singgasananya ya. semacam mungkin dalam kemah. Maka datanglah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ingin minta ontanya. Tatkala Abraham melihat Abdul Muttalib, maka Abraham pun menghormati Abdul Muttalib. Kenapa? Nampak dari Abdul Muttalib, seorang akhlak, orang yang berakhlak mulia, seorang yang punya hebah, seorang yang punya apa namanya karismatik. Ini dilihat oleh Abraham. Begitu Abraham melihat Abdul Muttalib, langsung tertarik dia. Inilah pimpinan orang Quraisy. Maka dia pun menghormati Abdul Muttalib. Kemudian dia pun dudukkan Abdul Muttalib. Kemudian dia bertanya, Maha jatuhkah? Ada apa engkau ke sini? Kata dia, Hajati an yaruddal maliku alaiya mi'atai ba'irin allati akhodaha. Tujuan saya ke sini agar sang raja, yaitu kamu, mengembalikan 200 ekor ontai milik saya yang kamu ambil. Maka Abrah berkata, tatkala mendengar permintaan Abdul Muttalib, maka dia pun akhirnya merendahkan Abdul Muttalib. Tadinya dia menyangka Abdul Mutalib punya sesuatu yang ingin disampaikan orang yang punya karismatik. Ternyata ingin ingin cari ontah saja. Ini orang seperti apa ini? Datang jauh-jauh bukan untuk membela Kaabah yang akan saya hancurkan, malah untuk mencari ontah yang saya ambil. Maka Abraha berkata, Kuntu kunta aajab hina royituka. Thumma zahid fika hina maklum Pertama kali saya lihat engkau wahai Abdul Mutalib. Saya, engkau mengagum, menakjubkan saya. Saya menghormati engkau. Namun, setelah kamu ngomong kayak gini, saya menganggap kamu remeh. Atukallimuni fimi atai bairin, watatruku baitan huwa dinuka wadiunu aba'ika khajit. Apakah kau bicara dengan saya hanya karena 200 ekor onta? Sementara kau tinggalkan ya, agamamu, yaitu Ka'bah, yang merupakan agama engkau, agama kaummu, dan agama nenek moyangmu hanya gara-gara 200 ekor onta engkau tidak membela nya sama sekali maka kata kata Abdul Muthalib dengan perkataan yang sangat indah dia mengatakan ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban mena'uhu kata dia aku adalah pemilik unta adapun kaabah ada Tuhan tuhannya sendiri yang akan membela kaabah tersebut abrah ber, berujar dengan sombongnya dia berkata makana liyam tani' minni tidak mungkin dia bisa apa namanya tidak bisa mencegahku kata abrahah kata Abdul Muthalib, "Anta itu zak iddurusanmu silakan." Pokoknya saya mengambil ngambil unta saya. Setelah itu Abdul Muthalib pun mengambil untanya, kemudian orang-orang Quraisy pun semua kabur karena mereka takut ini bakalan terjadi sesuatu. Mereka tahu Ka'bah ini adalah sesuatu yang di ya, dihormati di, di dan diagungkan dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir Quraisy semuanya pergi ke gunung-gunung ingin melihat apa yang terjadi bagi Abraha dan tentaranya. Akhirnya Abraha pun setelah itu menyiapkan pasukannya, menyiapkan gajah-gajah yang dia bawa, kemudian diarahkan gajah-gajah tersebut menuju ke Mekah. Tatkala Abraha ya, mengarahkan gajahnya, terutama si Mahmud ini, si Mahmud pimpinan bergajah diarahkan ke Ka'bah, Mahmud enggak mau, dia muter balik. Dia enggak mau, disuruh enggak mau. Kalau dibalik dia lari. Ini sudah mulai gelisah tatkala itu. Orang-orang Arab yang melihat juga sudah mulai gisah. Kerana ada tanda-tanda aneh. Kenapa gajah ini tidak mau? Gajah-gajah ya. yang lain nunggu si Mahmud. Kalau Mahmud mau jalan, yang lain ikut jalan. Rupanya Mahmud tidak mau jalan. Mahmud disuruh ke depan, dia balik lagi. Muter kanan, muter kiri. Kalau dibalik belakang, dia malah kabur. Tatkala Abrah sedang gelisah begitu, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Tairan Ababil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alam taruh fa'ala rabbuka bi ashabil fi'l. Tidakkah engkau melihat bagaimana Apa yang telah Allah lakukan Terhadap Rob engkau telah lakukan terhadap Ashabul fil Pasukan bergajah Alam ya ja'al kaidahum fi tadhil Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan Tipu daya mereka sia-sia Wa -sia? arsala alaihim toiran ababil Dan Allah telah mengutus kepada mereka Burung-burung yang Berbondong-bondong Tarmihim bihijaroti min sijil yang burung-burung tersebut melempar mereka dengan batu yang dibakar. Disebutkan ada setiap burung bawa dua batu atau tiga kerikil dilemparkan kepada abrah dan pasukannya. Fajah Allahumma makul. Dan Allah kemudian menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Lihatlah Ikhwanul Filsalaniyallaahu iya kum. Ya. Bagaimana Allah hancurkan mereka? Dari mana tiba-tiba datang burung tersebut? Dari mana burung-burung tersebut membawa kerikil-kerikil? Dan ini pernah terjadi bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Tatkala ada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, Yang ingin menghancurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan bahawasanya Sebagian mereka ada yang mati Langsung mati seketika Ada yang mereka selamat hanya sekedar cacat Ada yang mereka matinya nyusul Di antaranya yang matinya nyusul Adalah Abraha sendiri Dia tidak langsung mati Dia terkena lemparan kerikil Dan Allah mengadab dia Tidak langsung dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Abraha ini pun pergi menuju negeri Yaman. Tetkahal dia ingin pulang ke kampung dia ke Yaman, maka badannya merotoli, apa bahasa Indonesia apa namanya, terlepas sedikit demi sedikit, jarinya merotoli, ya, sampai akhirnya badannya tebelah dan meninggal dunia diadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan menuju ke ke kampungnya. Ikhwanul Filaizani Allahu Akum, inilah kejadian, ya, tentara dihancurkannya tentara bergajah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pada tahun tersebut pula Dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita sampaikan. Yang pertama, Ikhwanul Filsan ya Allahumma ya. Bahwasanya setelah kita menyebutkan tentang silsilah, ya nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallam, ya ternyata keturunan orang-orang yang paling hebat, ya Abdul Mutalib, kemudian Hashim, kemudian Abd Manaf, kemudian Kusei kemudian kilap kemudian Murrah, dan seterusnya, sampai kepada Adnan sampai kepada Ismail alaihissalam. Ya para ulama telah menyebutkan nasab-nasab Nabi dan nasab-nasab ini nasab-nasab yang paling hebat yang diketahui orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya Nabi saw. Ya Allah subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang mulianya nasab Nabi saw. Allah mengatakan Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalahta. Allah subhanahu wa taala lebih mengetahui di mana Allah meletakkan risalahnya, memilih siapa yang Allah akan jadikan sebagai nabi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astofa kinanatan min waladi Ismail. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Kinanah dari anak keturunan Nabi Ismail. Wasofa Quraisyan min Kinanah dan dari keturunan Kinanah Allah Subhanahu Wa Taala memilih Quraish. Wasofa min Quraisyan bani Hashim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari Quraisy, Bani Hashim. Wastofa, wastofa'ani min Bani Hashim. Dan Allah memilih saya dari Bani Hashim. Oleh kerana nasab Nabi SAW ada nasab yang top. Tatkala Abu Sofyan sebelum masuk Islam bertemu dengan Herakal, maka Herakal bertanya tentang nasab Nabi SAW. Kata Abu Sofyan, Wa innahu indana ladhu nasab. Ladhu nasab. Bawasanya Muhammad ini di sisi kami adalah orang yang memiliki nasab yang mulia para ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dari keturunan nasab yang mulia agar tidak tidak keluar perkataan-perkataan yang salah yang mengatakan Muhammad ini adalah orang yang ingin mencari jati dirinya sebagaimana sebagian orang yang kita lihat ada penyimpangan-penyimpangan seperti Karl Marx atau yang lainnya yang dahulu adalah orang yang terbuang kemudian dia berusaha ya menjadi orang yang tampil agar bisa disejajarkan atau seperti Orang-orang Buddha yang kemudian menyelisihi kasta-kasta yang ada di agama Hindu, ya, kasta sudra, kasta apa yang dibawa yang tidak mungkin jadi, ya, sehingga mereka protes, mereka ingin agar disamakan atau disamaratakan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan nasab yang rendah, orang-orang akan mengatakan itu karena dia tidak dimuliakan, makanya dia mengatakan dia Nabi agar dimuliakan. Allah ingin menghilangkan syubhat ini. Sehingga Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang yang memiliki nasab yang paling mulia, tidak ada yang bisa menandingi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada yang bisa mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh Nabi hanya sekedar ingin mencari ketenaran, ingin dihormati oleh orang-orang, tidak, karena Nabi asalnya terhormat. Nasabnya nasab yang mulia, kakeknya adalah pimpinan orang-orang Quraisy, Sayyidul Quraisy, siapa Abdul Muthalib. Sehingga menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuhkan hal itu, tapi benar-benar dia berdakwah karena ingin mengeluarkan manusia dari kesyirikan, dari peribératan kepada makhluk kepada rohnya para makhluk yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah dari kisah tentara bergajah? Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara hikmah terjadinya penghancuran tentara bergajah dan di tahun itu pula lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang kabilah Arab sederhunya mengetahui bahwasannya bagaimana terhormatnya orang-orang Quraish ya. sampai-sampai disebutkan dalam riwayat ya. sebagaimana Ibn Hisham dalam sirahnya mengatakan فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ الْحَبَشَ عَنْ مَكَّةِ وَأَصَوْبَهُمْ مَا أَصَوْبَهُمْ مِنَ النِّقْمَةِ أَعْظَمَةِ الْعَرَبُ قُرَيْشًا فَاتْكَالَ Allah SWT menghancurkan orang-orang Habasha Abraha dan yang lainnya ingin menghancurkan Mek dan mereka ditimpa dengan apa yang menimpa mereka siksaan. Maka orang-orang Arab pun mengagungkan kaum Quraysh. Dan mereka berkata, hum AHLULLAH orang Quraysh adalah ya, yang dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata anhum Allah telah memerangi Abraham demi membela mereka. Ya. Ini perkataan orang-orang Arab terkali itu mengagungkan orang-orang Quraysh. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan orang Quraysh atau menampakkan ketinggian kaum quraish karena bukan ada sesuatu di balik itu yaitu karena akan lahirnya nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku suku quraish itu maksud Allah subhanahu wa ya. taala karena bukan hanya sekedar orang quraish karena orang-orang quraish inilah nanti jadi jadi penjahat-penjahat ya abu jahal Abu Lahab dan yang lain orang, orang quraish semuanya sehingga ada istilah kafir quraish kafir quraish tapi yang beriman di antara mereka adalah orang-orang yang sangat mulia di antaranya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian para ulama juga mengatakan bahawasanya, Quraisy ini, tatkala dihormati oleh seluruh kabilah Arab, maka seakan-akan dia adalah kepalanya dari tubuh orang-orang Arab. Kalau sampai kepalanya tunduk, yang lain semua ikut. Oleh kerana banyak orang-orang Arab Badui, mereka tidak mau masuk Islam. Mereka mengatakan kita tunggu sampai Muhammad mengalahkan orang-orang Quraisy. Kalau Muhammad mengalahkan orang Quraisy, kita ikut agama Muhammad. Ya, kenapa? Bos kita sudah masuk Islam. Bos kita sudah dikalahkan, kita tinggal nunut saja Dan benar Tatkala Nabi Alaihi Wasallam menguasai kota Mekah Setelah beliau diusir Dari kota Mekah kemudian Tinggal di kota Madinah sekitar 10 tahun Kemudian balik ya, Sekitar 8 tahun Beliau kemudian balik ke kota Mekah Dan menguasai kota Mekah Maka berbondong-bondong Orang-orang kabilah Arab pun masuk Islam Ini yang mereka tunggu-tunggu Karena pimpinan mereka kabilah Quraisy telah masuk Islam. Buat apa kita tidak masuk Islam? Makanya Allah Subhanahu ja wa taala mengatakan idza jaa'anallahu wal fath waraitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau akan melihat orang-orang masuk dalam Islam dengan berbondong-bondong. Ikhwani fillah saniyallahu wa iyyakum. Dari perkataan Abdul Muttalib yang tak kala dia mengatakan, Ana Rabbul Ibil. Walil Ka'bah Rabbun Yahmih. Saya pimpinan, saya pemilik ontah. Adapun Ka'bah ada Tuhannya. Ini perkataan yang dikeluarkan oleh Abdul Muttalib dalam rangka mengancam Abraha. Jadi Abdul Muttalib bukan maksudnya dia, ya itu urusan saya berlepas diri, saya takut. Bukan begitu maksud dia, karena dia terkenal Abdul Muttalib orang pemberani. Orang-orang Quraisy juga dikenal sebagai kabilah yang pemberani. Mereka tidak akan pantang mundur. Untuk membela Kaabah. Akan tapi, mereka yakin bahawasanya Kaabah ada yang jaga. Sehingga tatkala Abdul Muttalib berkata kepada Abraha, Walil Kaabah Rabbun Yahmi, maksudnya dia ingin mengancam Abraha. Oleh kerana Abraha mengatakan, Makanaliyam minni. tidak mungkin dia bisa mencegah saya. Ini perkataan sombong yang terucap dari Abraha. Ya. Setelah diancam oleh Abdul Muttalib. Dari sini kita tahu, yakum akan. Ya, mulianya Kaabah akan mulianya tanah haram tanah suci hati-hati orang yang bermaksiat di tanah suci tidak sama hukumnya dengan orang bermaksiat di tanah air kita di Jakarta di Indonesia di Madura eh, tidak sama di Irian Jaya tidak sama berbeda dengan maksiat di kota Madinah atau di tanah suci Makkah di Madinah juga ngeri kata Allah Subhanahu wa taala man ahdatsa fiha hadasan aw, fi aw awaw muhdisan fa alaihi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajmain La yakbalullahu minhu sarfan wala adla Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi SAW Barang siapa di kota Madinah Yang melakukan kemaksiatan Melakukan kezoliman Atau melindungi orang berbuat kezoliman di kota Madinah Maka atas dia laknat Allah Dan laknat para malaikat Dan laknat seluruh umat manusia Allah tidak akan menerima dari dia Amalan wajibnya dan amalan sunnahnya Tidak akan diterima Ini bagi orang melakukan kemaksiatan di Di kota Madinah ya. Melakukan kerusakan di kota Madinah Yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya Terlebih-lebih lagi di kota Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan kota Mekah dengan ancaman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Barang siapa yang berkehendak melakukan kezoliman di kota Mekah, Kami akan berikan dia adab yang pedih. Kata para ulama, Jangankan melakukan maksiat, Baru bercita-cita melakukan maksiat, Baru kepingin ham baru iradah, baru ham, ingin melakukan kemaksiatan, sudah diancam dengan adab yang pedih, sampai saya para ulama mengatakan, barang siapa disona' di negeri Yaman dia di negeri Yaman, sementara dia punya niat untuk melakukan kerusakan di kota Mekah, maka dia sudah diancam dengan adab yang pedih seorang di Indonesia masih di Jakarta sudah punya niat, saya kalau nanti sampai di Mekah saya mau bohongin jemaah haji saya mau jual kambing, tapi kambingnya tidak ada jadi ini banyak ya yang, yang sangat menyedihkan yang dibohongi jemaah haji Indonesia, yang membohongi orang Indonesia juga, yang mau dibohongi orang-orang kita juga, yang lain tidak mau dibohongi kita mau dibohongi, ya. sehingga terlalu banyak orang-orang yang dibohongi. Tukang-tukang ya. kriminal di kota Mekah, sampai Waliaububillah kita dapatin perjanjian seorang wanita dengan seorang laki di, ketemuannya di mana? Ketemuannya di Masjidil Haram, Waliaububillah. Janjian sama cowok, ketemuannya di mana? Masjid Haram, wali Allah bila ini sangat memalukan. Sampai ada gaib untuk apa? Bisa cium hajar aswad. Ini juga kriminal ini. Yang laguannya siapa orang, orang kita? Yang mau diantar juga orang orang orang kita. Ini kan tidak boleh seperti ini. Sudah akadnya di masjid, kemudian mendulimi orang orang dibuka semua sampai orang kemudian. Ini tiada antara bentuk-bentuk ilhat dalam ya, yang barang saya yang melakukannya akan diancam dengan adab yang pedih oleh karanya jangankan melakukan kemaksiatan baru berencana saja sudah diancam dengan adab yang pedih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan Kaabah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tak menghancurkan tentara bergajah dalam rangka untuk menunjukkan bahwasannya dari sinilah ya, akan terpancar Islam akan berkembang Islam kota Mekah akan dikuasai oleh orang, -orang Islam dan akan berjaya Islam namun di akhir zaman di akhir zaman Saat orang-orang sudah mulai melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, mulai meninggalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Kaabah tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana di antara tanda-tanda hari kiamat, Kaabah akan dihancurkan oleh seorang yang berkulit hitam dari negeri Habashah. Yang tulangnya agak bengkok disebutkan dalam hadis tersebut. Dia pun datang ke Kaabah, kemudian dia hancurkan, dia lepaskan batu Kaabah satu demi satu. Ini kapan? Di akhir zaman. Tatkala sudah tidak ada lagi pengagungan terhadap syariat, tidak ada lagi pengagungan terhadap Kaabah, tidak ada lagi pengagungan terhadap agama Islam, maka tidak ada yang menjaga Kaabah tatkala tatkala itu. Efani filasani Allahumma yaqum ya. Di tahun itulah lahir Nabi shallallahu alaihi wasallam dari pernikahan antara Abdullah anaknya Abdul Matalib yang tadi tadinya mau disembelih tidak jadi, menikah dengan Aminah bintu Wahbin atau Aminah bintu Wahbin Akhirnya melahirkanlah Rasulullah SAW. Yang Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada uh, esok hari. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Allah Taala lebih sop. Ada yang bertanya, saya persilakan. Langsung boleh. Sini, sini sini. Sini Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Orang Iran yang agamanya Syiah itu masih bisa masuk ke Madinah. Ustaz Ikut, terima makasih Pertanyaan, kenapa agama Shia masih bisa masuk dalam kota Madinah? Kita bilang bahwasanya KTP mereka Islam. Jangankan orang-orang Shia, ahmadia pun masuk di kota Mekah dan Madinah. Selama KTP-nya Islam, maka dimuamalah dengan sebagaimana orang Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang-orang munafik, silahkan hidup di kota Madinah. Orang-orang munafi juga tinggal di mana? Kota Madinah. Dan kita tahu meskipun akidah, mereka akidah yang kufur, baik Ahmadiyah maupun Syiah, maka tetap dibiarkan oleh pemerintah Saudi dalam rangka bahwasannya mereka Muslim. KTP mereka Muslim, selama mereka tidak berbuat onar, maka disikapi sebagaimana seorang Muslim yang lainnya. Alam Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Atau ditanya? <laughs> Silakan, silakan yang bertanya jangan malu-malu ya. Masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar uh, hubungan nasab Habib Indonesia dengan Rasul yang sering kita uh, dengar mereka sebagai keturunan Rasul? Uh, yang jelas bahwasanya keturunan Nabi SAW akan terus ada sampai hari kiamat. Karena diantara keyakinan, Akidah aqidah wal-jamaah dengan hadis yang mutawatir akan ada imam Mahdi. Yang muncul di akhir zaman, ya, yang di zaman Imam Mahdi itulah turun Nabi Isa alaihissalam, yang telah disangka oleh orang-orang Nasrani maupun Yahudi bahwasannya orang-orang Yahudi telah menyalib Nabi Isa, dan ini juga disangka oleh orang-orang Nasrani. Ternyata Nabi Isa kata Allah barrofa Allahu ilaih, Allah telah mengangkat Nabi Isa dan Allah akan turunkan Nabi Isa di zamannya Imam Mahdi. Sehingga tatkala Nabi Isa turun, kemudian Imam Mahdi mau solat. Nabi Isa turun kemudian Nabi Isa disuruh salat jadi imam akan tabi Nabi Isa minta Imam Mahdi yang menjadi apa menjadi imam Imam Mahdi inilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu wasallam yuati'u ismuhu ismi wa wasmu abihi ismu abi sungguhnya nama dia sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku dan dia dari keturunan Nabi sallallahu wasallam oleh kerana Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri Imam Mahdi. Saya lupa di antara ciri-ciri fisiknya. Di antaranya, hidung Imam Mahdi tidak mancung lurus tapi agak bengkok seperti ini. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, hidungnya pesek, jangan percaya. <laughs> hidungnya mancung tapi tidak mancung lurus seperti orang Eropa, tidak. Tapi ada agak bengkok seperti ini. Antun bisa baca dalam buku-buku hadis. Ini menunjukkan bahwasanya keturunan Nabi SAW, ada yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan ya sebagian saudara-saudara kita yang mengaku sebagai habib-habib keturunan Nabi di Indonesia? Kita katakan ya habib-habib banyak, Alhamdulillah. Ya. Asalnya seorang tatkala mengaku dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita terima wahyinya. Selama tidak terbukti bahwasanya itu adalah dosa karena sebagian orang-orang ya terutama orang-orang Syiah, mereka mengaku mereka keturunan Nabi. Ya, ternyata setelah dilihat tampangnya pun beda. Tidak ada garis Arabnya. DNA-nya pun tidak ada DNA Arabnya setelah diperiksa. Ini pernah saya nonton di acara televisi. Ada orang yang berusaha memeriksa DNA dari sebagian orang yang ngaku keturunan Nabi ternyata tidak ada DNA Arabnya. Karena DNA Arab itu ada rumusnya sendiri. DNA orang Asia ada rumusnya sendiri. DNA orang India ada rumusnya sendiri. Ternyata ada orang-orang yang ngaku sebagai. ya Keturunan Nabi ternyata DNA-nya bukan DNA Arab tapi DNA orang Persia. Tapi kalau... Habib tersebut sudah tambang Arab, ya. dan dari silsilahnya ada fam-fam dia, nama-nama keluarga yang dikenal sebagai keturunan Nabi, maka kita katakan kita husnuzhon dan kita katakan mungkin mereka keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetapi ikhwani fil lazaniyallahu ya kum. Ya, bagaimanapun kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna akramakum endahul liyat kum. Semuanya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara di antara kalian. Tidak ada jaminan kalau keturunan Nabi pasti masuk surga tidak. Oleh karenanya di antara keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang soleh dan ada orang-orang yang bejat. Yang, yang maksud saya yang mengaku keturunan Nabi, yang mengaku keturunan Nabi ada di antara mereka yang kurang ajar, tidak salat, yang minum bir ada di antara mereka yang soleh dan baik luar biasa. Di antara mereka ada yang berpemahaman ahlus sunnah, di antara mereka ada yang berpemahaman khidmat. Ya. Yang kita jadi patokan adalah Al Quran dan Sunnah. Karena tidak ada jaminan keturunan Nabi kemudian masuk surga otomatis itu tidak ada. Bahkan Nabi saw mengatakan, Lau Anna Fatima bintah Muhammadin sarakat la yadaha. Kalau seandainya puteri saya Fatima mencuri saya potong tangannya, kata Nabi saw. Nabi juga berkata, Ya Sophia atau Ya, ya Fatima tu Rasulillah salili salini mashiyati memali lau kunyangi minallahhi sya'iam. Kata Nabi saw, Wahai Fatima putrinya Nabi, mintalah hartaku, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau. Selamatkanlah dirimu dari neraka, Jahannam. Oleh karenanya, ya, betapa banyak orang yang nasabnya tinggi tapi dijatuhkan oleh Allah karena akhlaknya yang buruk atau akidahnya yang rusak. Abu Lahab, orang yang nasabnya tinggi, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi dalam neraka Jahannam karena rusak akidahnya. Adapun Salman Al-Fariqi, bukan termasuk ahlul al-Bait, tapi diangkat nasabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan ahlul al-Bait dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, Ikhwan seperti kita di sini ada juga sebagian orang-orang yang saya ketemu yang yang benar-benar keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan di sini namanya asyarif asyraf itu keturunan Nabi sallallahu ya. namun saya tidak dapati fenomena seperti di tanah air kita di sini mereka diam-diam saja tidak apa namanya bahkan saya ketemukan ya seperti Sheikh Abdul Qadir Alawi, Alawi Saqaf yang ada di Damam Doktor tapi juga tidak pernah menggembar-gemborkan bahwasanya dia keturunan Nabi saya baru tahu setelah saya lihat famnya tapi tidak pernah sama sekali dia mengatakan dia Ahlul Bayt, kemudian memamerkan Ahlul Baytnya. Akan tapi, fani filasane Allahyarham. Kalau kita tahu ada seorang keturunan Nabi SAW, maka kita berusaha menghormatinya. Ya. Kita berusaha menghormatinya kerana itu pesan dari Nabi SAW. Kecuali kalau dia mengajarkan ajaran yang tidak benar, maka jangan kita ikuti. Ya. Jangan kita ikuti karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ina karamakum endallahi at kalkum. yang paling mulia di antara kalian adalah. Yang paling bertakwa diantara kalian Allah alam bisa Ada lagi yang bertanya Rasulullah itu keturunan dari orang-orang yang mulia Dan disucikan Bagaimana mengenanggapi keturunan Rasulullah dari Ismail bin Ibrahim Dan ada kisah bahawa ayah Ibrahim adalah seorang yang kafir Tolong Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang yang kafir mengenai kesusiaan Rasulullah bagaimana untuk ayat ini uh, benar bahwasannya ya, kalau kita silsilahkan uh, tadi pertanyaannya bagus Rasulullah SAW nasabnya mulia dan kita tahu nasab Rasulullah sampai ke Ibrahim bukankah setelah Ibrahim orang kafir Azar, Ibrahim ayahnya siapa namanya Azar ya, Azar adalah orang kafir yang buat patung, yang kemudian dakwai oleh Nabi Ibrahim Maksud kami dalam nasab sini, yang mulia bukan berarti mereka orang Islam. Tapi nasab mulia dari sisi apa? Dari garis keturunan. Tidak masih apa? Islam. Oleh karenanya setelah Nabi, rata-rata orang kafir. Abdul Muttalib kafir. Bani Hashim kafir. apa Abdul Manaf kafir. Qusay bin Kilab. Itu sebenarnya orang apa? Orang kafir. Nanti kembali kepada Nabi Ismail baru apa? Islam. Anak keturunan Ismail. Tapi setelah masuk kesyirikan dalam negeri Arab, maka berubahlah mereka menjadi orang-orang yang... Mushirikin. Di antaranya kakek-kakek Nabi SAW. Tapi kita bicara tentang nasab adalah nasab dari sisi ya keturunan yang mulia, maka nasab Nabi adalah nasab yang mulia. Tidak mesti seorang nasabnya mulia, dia orang Muslim tidak mesti. Abu Lahab diakui nasabnya mulia. Dari sisi nasab adalah nasab darah biru. Ya. Tetapi dari sisi agama, orang yang paling boblok di neraka jahanam. Alayah yang bertanya, ini ada pertanyaan, Bagaimana pahalanya orang yang mengerjakan ibadah salat arba'in di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi ya. Memang benar ada hadis yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang salat 40 waktu di Masjid Nabawi akan mendapatkan pahala sekian-sekian dilepaskan dari neraka jahannam dibebaskan dari kemunafikan dan yang lainnya. Hadis ini hadis yang lemah ya. Ada hadis, hadis yang lemah. Ada hadis yang sahih. Ya? Barang siapa yang salat 40 hari Dimanapun tidak ada dikaitkan dengan tempat tertentu. Barang siapa yang sholat 40 hari tidak ketinggalan jamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan mendapatkan keutamaan tadi, dibasken dari api neraka jahanam, kemudian dibasken dari kemunafikan. Ya. Inilah hadis yang yang sohail. Oleh karenanya, tetkalah kita sampai di kota Madinah, kita sholat sebanyak banyaknya di masjid Nabawi. Tapi kalau tidak sampai 40 maka jangan kecewa. Ya. Tidak perlu kecewa, karena sebagian orang karena berpegang dengan hadis ini, terkadang mereka salah paham. Kalau sampai tidak genap 40, maka ketua travelnya nya bisa diamuk ya. Enggak lengkap 40 gimana? Kurang. Mungkin bisnya terlambat ya. Bisa ngamuk-ngamuk. Kalau bisa pesawatnya disuruh tunda terbang ya, kalau bisa. Dan sebaliknya ada orang yang sudah 40 dia tidak lagi ke Masjid Nabawi. Memang Anda jangan saya rubah jadi 41, salah nanti. 40 saja ada yang seperti di kenyataan. Oleh kita katakan, kalau sampai di Masjid Nabawi silakan solat sebanyak-banyaknya ya kalau kodarullah lagi sakit ya, jangan sampai kemudian kita wah saya tidak bisa dapat pulu berarti saya lagi dimarah oleh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala timbul suuzun suuzun kepada Allah padahal hadis tentang solat arbain adalah hadis yang lemah ada yang bertanya Arba'in hari yang, yang yang hadis yang sahih 40 hari di mana saja di mana saja di Jakarta di Lombok di apa dari mana Iya di Masjid Nabawi Di Masjid Nabawi Tapi hadisnya lemah pak Hadisnya lemah Yang Arba'in yang di Masjid Nabawi Hadisnya apa Hadisnya lemah Tidak bisa dijadikan Landasan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Soalan saya Satu tentang uh, Kesahihan hadis Tentang masuk tanah haram Doa masuk tanah haram uh, Yang kedua Ini menjadi amalan travel-travel Kalau masuk tanah haram Mereka pasti doa jemaah Sama ada Malaysia atau Indonesia Saya Malaysia yang kedua tentang pahala solat di Masjid haram Mekah itu Adakah pahala solat dengan Imam Masjid haram Ataupun di kawasan Tanah Haram ya, Terima kasih banyak ya. Apakah doa masuk Tanah Haram ada doa khususnya Saya tidak pernah tahu ya. Mungkin ada saya tidak tahu ya. Perlu dicek kembali Artinya tatkala jemaah datang Kemudian masuk Masjid Tan'im Berarti mulai doa dari situ Karena batas awal Tanah Haram Kalau kita dari kota Madinah tatkala di Masjid Tan'im Di Masjid Aisyah Ya, itulah awal masuk tanah haram. Berarti mulainya doanya dari dari situ. Saya tidak tahu ada riwayat yang mengatakan disunahkan kita berdoa dengan doa tertentu tatkala awal masuk tanah tanah haram. Adapun pertanyaan kedua mengenai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dikhususkan bagi orang-orang yang solat di masjid haram, ataukah di seluruh masjid-masjid namun masih dalam tanah haram? Ini ada khilaf di antara para ulama, Khilaf yang kuat di antara para ulama. Yang jelas yang disepakati oleh mereka ibadah di tanah haram lebih afdol daripada di luar tanah tanah haram, ini disepakati oleh karenanya Ibnu Omar diriwayatkan memiliki dua fustad itu dua semacam kemah kemah di tanah haram dan kemah di luar tanah haram kalau dia ingin beribadah dia masuk di tanah haram untuk beribadah tapi setelah beribadah dia keluar dari tanah haram dia takut bermaksiat di tanah tanah haram Menunjukkan di tanah haram ada ibadahnya dilipat-gandakan Sebagaimana ibadahnya dilipat-gandakan pahalanya diperbesar oleh Allah demikian juga Dosanya diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi SAW Tatkala berhaji berangkat dari Madinah menuju Mekah Dengan menempuh jarak kalau tidak salah Waktu kalau tidak salah 9 hari Rasulullah SAW keluar tanggal 24 atau tanggal 25 Zulqadah Dan sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Selama dari tanggal 4 Zulhijjah Sampai 8 Zulhijjah sebelum Rasulullah ke Mina. Rasulullah SAW tidak pernah ke solat di Masjidil Haram. Tidak pernah. Dia hanya tinggal satu tempat namanya Abtah kalau tidak salah. Masuk dalam tanah haram. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah pergi ke Masjidil Haram. Beliau solat bersama 120,000 orang di situ. unta ontanya diikat di situ. Kambing-kambingnya diikat di situ. Dan solat di situ tidak masuk dalam tanah, dalam Masjidil Haram. Kata perolah menunjukkan, ini menunjukkan isyarat bahwasannya solat di tanah haram juga mendapatkan 100 ribu pahala. Buktinya Rasulullah tidak pergi kemana ke Masjidil Haram. Kita lanjutkan ya tentang apakah 100 ribu pahala juga kita dapatkan jika kita sholat selain di Masjidil Haram. Banyak ulama yang berpendapat selama masih dalam tanah suci maka pahalanya juga mendapatkan 100 ribu kali lipat meskipun tidak di Masjidil Haram. Setelah mereka sepakat bahwasannya di Masjidil Haram lebih afdol. Kenapa? Karena semakin banyak jamaah semakin banyak pahalanya. Sholat tiga orang lebih baik daripada dua orang lima orang lebih baik daripada tiga orang oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-masjidil haram dalam Al-Quran maksudnya adalah tanah tanah haram contohnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala subhanal ladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladhi barokna haulahu, maksudnya Allah yang perjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa ternyata setelah dilihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu beliau berisra dari rumahnya Bait Ummu Hani. Di rumahnya Ummu Hani ini bukan dalam Masjid Haram, tetapi di luar Masjid Haram cuma masih dalam tanah tanah haram. Dia ber, mulai berangkat menuju ke Masjid Aqsa, bukan dari Masjid Haram, bukan. Tetapi dari tanah haram. Namun Allah menamakan tanah haram tersebut dengan Masjid Haram. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala SWT, uh, Ya'yualladzina amanu, Innamal musyrikuna najasun fala yaqrumul masjidal haram. Wahai orang-orang beriman sungguhnya orang-orang musyrikin itu najis maka mereka tidak boleh mendekati tanah Masjidil Haram. Maksudnya apa? Tanah haram. Bukan Masjidil Haram. Meskipun Allah sebutkan Masjidil Haram tapi maksudnya apa? Tanah tanah haram. Ya, demikian juga dalam ayat-ayat yang lain. <laughs> Hadirul Masjidil Haram maksudnya adalah yang tinggal di tanah suci. Suci Mekah dan selanjutnya Dari sini para ulama mengatakan Dan ini pendapat yang saya lebih condong Bahawasanya Selama tinggal di tanah suci haram Ibadah di tanah suci haram Maka pahalanya juga seratus ribu kali lipat Akan tetapi Yang lebih abdul tetap di masjidil haram Karena jumlah jamaah lebih banyak Sehingga pahalanya lebih banyak Allah alam bisawab Pertanyaan berikutnya Toilet di dalam pesawat tidak ada airnya Juga tidak ada batu Jadi pesawat tidak pernah menyediakan batu Untuk yang ada hanya tisu. Bagaimana caranya kita bersuci atau menghilangkan najis? Ya tinggal digosok saja dengan tisu tersebut. Ya jadi istijmar asalnya adalah menggunakan batu tapi sesuatu yang bisa menggantikan posisinya seperti kertas atau tisu atau daun atau yang lainnya maka sudah mencukupkan. Kalau tidak ada, tidak ada air. Bahkan kalau ada air pun boleh. Ya karena tidak disyaratkan bahwasanya hanya boleh menggunakan tisu kalau tidak, kalau tidak ada air. Tidak, ada air pun kita boleh. Beristijmar, ya, boleh menggunakan Tisu, ya. ya. jadi tidak harus Kalau airnya tidak ada Jadi jangan ragu-ragu kalau kita menggunakan Tisu untuk ber, bersuci Kalau kemudian timbul was-was Ustadz, kalau saya pakai Tisu kayaknya masih ada sisanya Kita bilang memang pasti ada sisanya, tidak mungkin apa Bersih total, tidak mungkin Apalagi batu Kalau tisu saja masih mungkin ada sisanya Minimal masih ada baunya, apalagi batu Dan itu dimaafkan dalam syariat Itu dimaafkan dalam syariat Ya Kalau batu saja tentu masih ada sisanya Apalagi eh, Kalau tisu saja masih ada isanya Apalagi ya batu Namun hal ini dimaafkan oleh syariat Najis-najis ya, yang yang tidak mungkin untuk di, dihindari Ada lagi bertanya Pertanyaan berikutnya Bolehkah kita mengerjakan sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar Di Indonesia atau di Tanah Haram Solat sunnah setelah solat asar dan solat subuh tidak diperbolehkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La solatah ba'dal asri, ha, ba'dal fajri, hata tar tafi ashams. Tidak ada solat setelah solat subuh sampai matahari naik. Jadi tunggu matahari terbit kemudian tunggu sekitar 15, 15 minit. Jadi bukan matahari tersekat terbit langsung kita boleh solat tidak. Dalam riwayat hata tatu luh ashams dalam riwayat yang lain hata tar tafi ashams sampai matahari terbit dalam riwayat yang lain sampai matahari tinggi. Para ulama menyebutkan sekitar 15 menit setelah sunrise, setelah matahari terbit, baru boleh melaksanakan solat sunnah, baik solat syuruk ataupun solat duha ataupun solat-solat yang lainnya. Sebelumnya tidak boleh. Demikian juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah solat tabadil asri hatta taghiba asham, tidak boleh solat sunnah setelah solat asar sampai terbenam matahari. Para ulama mengecualikan kecuali solat-solat yang zawatul asbab, solat-solat yang ada sebabnya. Contohnya seperti solat tahiyatul masjid. Kalau kita datang ke masjid sebelum azan Maghrib, boleh kita salat tahitul masjid. Di antaranya misalnya salat istikharah misalnya. Seorang tatkala bada Asar tiba-tiba ada telepon, ya ada tawaran kerja misalnya atau ada tawaran nikah terhadap seorang wanita, dia harus mikir-mikir dulu. Wanitanya tidak menunda, tidak menerima penundaan, harus jawab sekarang kalau tidak saya cari laki-laki yang lain. Maka dia harus salat Istihrohat tatkala itu meskipun pada bada, bada asar ini diperbolehkan kerana ini solat-solat yang ada sebabnya. Contohnya solat jenazah setelah solat asar asolatul alam buat kita bolehkan ini solat-solat yang ada sebabnya. Yang tidak boleh solat mutlak kepingin solat. Contohnya keraudzoh pingin solat ini tidak boleh kalau setelah asar. Ya? Kecuali tatkala kita keraudzoh mau solat tahiyyatul masjid ini tidak jadi masalah. Adapun solat-solat yang mutlak yang tambah sebab maka tidak diperbolehkan dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Ada yang bertanya, apa hukumnya seorang laki-laki memegang perempuan yang bukan muhrimnya, bukan bukan bukan bukan muhrimnya, bukan mahromnya ya. Jadi orang salah, salah ngomong, mahrom dibilang muhrim, muhrim dibilang apa? Mahram Kalau muhrim itu orang yang pakai ihrom, namanya apa? Muhrim. Kalau mahrom itu orang yang yang dilarang untuk dinikahi, seperti adik perempuan, tante, ya? bibi, ini namanya. Uh, mahrom. Kita dia mereka kita adalah mahrom, mahrom mereka. Tentunya tidak boleh. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahawa lebih baik seorang ditusuk dengan jarum atau besi, jarum besi, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan apa, yang bukan mahromnya. Oleh kerana Nabi SAW tatkala membayat para wanita, Rasulullah SAW menggunakan kayu, tidak langsung megang langsung tangan para wanita. Ya. Namun demikianlah orang sekarang, ya, bermudah-mudahan dalam hal ini, ya. bukan hanya pegang tangan. Cipika-cipiki ya. Ketemu istri orang cipika-cipiki ya. Kemudian suami wanita itu pun, kenapa dia merelakan istrinya dicipiki sama cipika sama kita, karena dia juga mau cipika-cipika istri kita. Enak sekali. Nah, ini suatu yang mengikuti metode orang barat, ya taklit terhadap orang barat, yang merupakan bentuk kemunduran, ya, perkara yang memalukan. Ya. Oleh karenanya jangan kita menyentuh wanita yang bukan warung, Kecuali kalau tanpa sengaja. Ini tentunya tidak berdosa seperti saat kala kita sedang tawaf. Dalam keadaan terdesak. ya. Setelah kita sedang berhaji. Kemudian berdempet-dempetan. Kemudian tersentuh dengan wanita yang bukan mahram kita. Maka kata Allah. La illa Allah tidak membani sesuatu yang di luar kemampuan. Seorang hamba. Dia tidak mampu untuk menghindar. ya. Maka tidak mengapa dalam hal ini. Adapun sengaja. Maka hukumnya haram. Dan kata Rasulullah lebih baik. Ditusuk dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada... Apa? Kalau memandang... Memandang apa melotot? <laughs> memandang atau mengamati atau... <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan... Kullil mu'minina yaguddu min abusarihim. Wa yafadhu furujahum. Katakanlah kepada para laki Untuk menundukkan pandangan... Pandangan mereka. Saat kala Rasulullah SAW berhaji bersama Fadl bin Abbas... radhiyallahu ta'ala anhumah... Maka ada seorang wanita... Yang... Tersingkap wajahnya karena sedang ihram. Sedang ihram maka orang wanita ihram membuka cadarnya. Maka dilihat oleh Fadl bin Abbas. Fajabahu Fa Husnuha. Ya, Fadl bin Abbas kemudian lihat terus. Rasulullah SAW pun menolehkan apa? Wajahnya, ya. kepalanya. Rasulullah SAW juga berkata kepada Ali. Laka al ula walaisat laka saania. Bagi kamu pandangan pertama dan pandangan kedua tidak boleh. Artinya kalau kita enggak sengaja melihat tidak berdosa. Tapi jangan sekali ngeliat, mumpung sekali melotot terus. Ini tidak boleh. melihat mengamati, dan meneliti. Ini tidak boleh. <laughs> yang diperbolehkan, melihat itu tidak sengaja astagfirullah. Bukan malah melotot dan... Dan sekarang perkara ini perkara yang sudah orang tidak pedulikan. Sekarang semua orang lihat buka orang wanita, buka aurat semuanya dilihat. Tukang bawa acara berita, buka auratnya. Ya, dan kita santai-santai nonton. Ya. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Di internet, di mana-mana. Orang masuk di Facebook, di... Twitter melihat hal, hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah biasa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertobat dari tidak menjaga pandangan. Di akhir ayat ini kata Allah, Kullil mu'minina yagudhu min abu sarihim wa yafadhu furujahum dhalika azka lahum. Inna Allah khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yagudhna min abu sarihin. Katakanlah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuluan mereka. Ini lebih suci bagi mereka dan Allah mengatakan apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah bagi para wanita-wanita mukminah. Allah mengatakan Katakan bagi laki-laki mukminah Bukanlah orang-orang kafir Bukan orang-orang munafik Allah perintahkan kepada orang-orang beriman Yang merasa beriman Tundukkan pandangan kalian Di akhir ayat kata Allah Wa tubu ila Allahi jami'an Ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun Hendaknya kalian bertobat seluruhnya Wahai orang-orang beriman Agar kalian mendapatkan keberuntungan Kata Syekh ibnu Husayyimin rahimahullah Ini dalil bahwasannya Orang yang tidak menjaga pandangannya Diperintahkan oleh Allah untuk bertobat Sementara kita mau Cuek aja ngapain bertobat itu biasa Lihat sana, lihat sini. Wali'adzubillah. Ya kerana, subhanallah, kondisi sekarang. Oleh karenanya kita berusaha untuk, untuk menjaga pandangan kita. Kalau terlihat, maka kita berusaha menundukkan pandangan kita. Ingat, sabda Nabi SAW, lakal ula, wala'isat la'ka fa'aniya. Bagi engkau pandangan pertama, ada pun pandangan kedua dan ketiga, dan seterusnya hukumnya haram. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Pertanyaan yang bagus, kata Bapak ini, eh, Khayat, dia bertanya, setelah seorang sholat witir, bolehkah dia sholat tahajud lagi? Rasulullah SAW mengatakan, Ija'alu akhirah sholatikum billail witra. Kata Nabi SAW, jadikanlah sholat terakhir malam kalian sholat witir. Jadi asalnya seorang menjadikan witir sebagai sholat penutup, dan tidak sholat lagi setelah itu. Akan tapi, seandainya dia sholat witir, karena takut tidak bangun dia sholat witir, seandainya...